scoală-te! Îl mai întâlnim pe acest scoală -te! tot la un fiu, dar nu slăbănău pe pat, puneva-n țara păcatului, care el singur de data aceasta spune mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și voi spune că am greșit la cer și înaintea ta. Adică ce? Să înțelegem că pe dătătorul de bună voie, iubește Dumnezeu. Cum ai pus, repet, cum ai pus piciorul un pas spre biserică toți sângerii lui Dumnezeu cântă. Hristos te așteaptă în poartă. Vino, fiule, Macare egiptean. Iertate-ți sunt păcatele tale. Zici-ți acum, se adresează stăbănogului, fără să-i dea nume, fără să-i dea vo -o atribuțiune. Acum îți iei patru și pleci la casa ta. Oprim, e un punct, și mai departe, spune finalul Evangheliei. Acesta s-a sculat. Hai să spunem că mergeți dumneavoastră la spital și, slavă Domnule, exemplu, am avut cu carul. Intubați o lună, două, trei săptămâni, o zile, 15 zile, 20 de zile. I-a sculat Dumnezeu, i-a vindecat și au revenit din toate nenorocirile astea care au fost și i-ați văzut acasă sănătoși. Doamne, Mare, Dumnezeu, nu vine să credu întregi întreg și sănătos. Asta ne miră pe noi. Da să vezi un slăbănău care stă pe pat și de acolo și sub soare, sub soară tereguța, două lemne cu o saltea sau ce avea acolo, o pătră în patru, și pleacă la casa lui. Ei, cred că dumneavoastră să ați mirat de asta. Și eu aș fi încercat să vă duc în eroare să mă mirați de asta. Dar să vedeți ce drace a intrat în cărturare și în farisei. Lucrul ăsta i-a făcut pe toți să slăvească pe Dumnezeu, că așa ceva nu s-a văzut niciodată, spune firalul Evangheliei. Dar totuși, cărturarii și fariseii. Mai sunt trei minute, cum am uitat, am și fariseii erau preocupați de o chestie. Păi, Hristos ăsta chiar nu e serios. Și-a găsit să-l pună pe asta și să-și ia -o și să umble sâmbătă. Că sâmbăta era zi de odihnă. Nu aveai voie să faci nimic. Deci, vedeți ce face Isus? Îi pune într-o situație dificilă să, să, să le arate. Cât de oameni sunt în, spirit, în spiritul legei? Cât de prost poți aplica legea, distrugând un om în loc să-l construiești. Deci, ca să înțelegeți lucrul ăsta, am să vă spun două lucruri simple și am încheiat. Ne-am băut și mi-am mai Deci, unul, un om pierde o pungă cu 800 de bani din aur. Un templar oarecare trece pe acolo, găsește punga, un om de bună credință, pune punga în trai, o duce acasă, nu se atinge de ea, nu numără bani, nu le interesează ce îi împungă, stă liniștit la casa lui și preotul în biserică duminică spune, fraților, în cetatea noastră este un negustor foarte mâhnit, și-a pierdut o pungă cu bani, 800 de, 800 de galbeni de aur, și cine o găsește îi dă recompensă 100 de galbeni. Ei, mă dați seama, 100 de galbeni nu-i orice. Un om ridică mâna și spune, părinte, sunt de bună credință, punga e la mine, n-am știut acui, mâine o duc la biserică. A venit omul cu punga, a venit și negustorul bucuros că și-a găsit punga, și ce mizerie se ascunde în slăbănogul de dincolo de pungă. În loc să dea cei 100 de galbeni, cum a promis că își dă prima dacă își găsește recompensa, punga, zice părinții: ăsta e un bandit și un ticălos, punga asta nu avea 800 de galbeni, avea 900 de galbeni, el și-a tras deja 100 de galbeni. <laughs> Templarul a făcut niște oprași și a spus, părinte, nu se poate așa ceva. În primul rând păzesc poruncile, mă cunoaște. știți cine sunt, cum să-mi permit să un pungă, că nici măcar nu am numărat bani, nici nu știam cât sunt. Vă le-a aruncat așa în scârbă cinci monede și asta a spus, nu, iați bani. O să mergem la judecător, să vedem ce spune judecătorul. Judecătorul, un om temător de Dumnezeu, i-a privit pe amândoi, s-a uitat la punga cu bani și a zis, află adevărul singur, nu trebuie să, să mă stresez. S-a pus în roba cum umblă în ținuta judecătorească și a pus acea cravată care reprezintă magistratul, a bătut cu ciocanul masa de lucru și a spus așa, amândoi împricinați în fața mea. A scos Sfânta și Dumnezească Scriptură și a spus așa, domnule negustoră, dumneavoastră parcă sunteți păgubitul, da? Puneți mâna pe Scriptură și jurați înaintea lui Dumnezeu că în punga dumneavoastră au fost 900 de galben din aur și s-a terminat problema, știu că sunteți cinstit, că de Dumnezeu vă temeți și eu tot de Dumnezeu mă tem. O, oh, ăsta foarte împopoțonat, a pus fără o mână pe Scriptură și a spus, da, în punga mea a fost 900 de galben, sunt singur, sigur că el a luat 100, îmi vreau punga și toți banii înapoi, adică să mă ia și de la templar 100. Templarul speriat acolo într-un colț a venit și el și a zis, domnule, cinstit vă spun, mă tem de Dumnezeu. Eu nici n-am numărat bani. Jură înaintea lui Dumnezeu că această pungă nu cred că a avut mai mult de 800 de galben de vreme ce s-au numărat aici în fața noastră și atâția erau, pentru că eu nu am umblat în pungă. Judecătorul a scris și a spus Acum voi tăceți și legea lucrează. Și cum a lucrat judecătorul? e ia-ți punga cu 800 de galben și du acasă, pentru că asta nu-i punga acestui judecător, trebuie să fie cu tot o altă pungă, și el să umble în continuare prin cetate și să o caute pe cea cu 900 de galben, care este lui, că dacă spune că avea 900, nu poți fi fie lui acea cu 800. Și l-a lăsat pe negustor cu buzele umflate și pe templar l-a trimis cu bani acasă să-și facă treaba, că așa era legea, dacă nu venea pricinatul, pagul mai era celui ce a găsit-o. Și în felul acesta, prin neomenie și lipsă de caracter, judecătorul a arătat o justiție dreaptă, iar negustorul pentru lăcomia a pierdut totul. Așa și noi, pentru lăcomia veții, negociem toți galbenii care avem de făcut cu Dumnezeu, iar când ajungem în fața lui Dumnezeu, procedăm ca în Evanghelie. Ce au făcut în Evanghelie cei cu banii? Unul a primit 5 talanți și a adus 10, unul a primit 4 și a dus 8, unul a primit 3 și a adus 6, unul a primit 2 și a zis așa, stăpânul meu e rău. Se ceră de un asemănat, adună de un a risipit, lasă când grob banii și când vine îi dau înapoi și eu am treabă cu el. Dumnezeu i-a spus, adă acum banii, pe el aruncați-le în iadul cel mai din afară, iar banii dați altora care pot să facă cu ei camet, adică să ducă folos. Ce înseamnă aceasta? În momentul când știi, pe românești acum vorbim, în momentul când știi legea lui Hristos și îți bagi picioarele în de ortodoxie, Dumnezeu își bagă picioarele în sufletul tău și te calcă cum calci lutul când faci chirpici. Și atunci duce o viață de câine ca să simți că ești departe de Dumnezeu și o să spui, da, de ce pedepsește Dumnezeu? Nu pedepsește, cercetează, așa spune. Dumnezeu, pe cine iubește, îl încearcă. Sfânta Scriptură. Și cea de-a doua istorioară, ca să înțelegeți mersul vieții murdare din mintea fariseilor, este aceasta. Era. N-aș vrea să fiu rău, dar merită spusă pentru că face contextul unde litera ucide și Duhul face viu. Mi-a Eu propusesem pentru astăzi, era de fapt acelor care venise cu autocarul, dar n am mai avut timp că trebuia să vin aici. Era un preot care avea casa într-o curbă mare lângă un pod. Cineva rupsese indicatorul de curbă periculoasă și cum veneau toți cu viteză, picau în apă. Preotul de pe s-a uita că l-a strigat după ajutor și-l întreba, bă, tu ce religie ai? eu sunt islamist, nu mă interesează. Trece altul, iarăși, buf, pe podul, îți duce apă la un timp, bă, tu ce religie ai? Catolic, A, nu mă interesează. Trece altul, rupe podul, bă, tu ce religie ai? Protesta, Ah, nu mă interesează, e adică, treaba mea, nu decât să moară. Deși, porunca întâia îți spune, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, să-ți dai viața pentru el, să faci orice ca pentru tine. Vine acum în sfârșit și un ortodox, bagă cu viteză, cu itinerietul ăsta, își duce cu mașina apă, să neca. Și zice, tu ce religie ai, mă, ortodox, salvează-mă! să mă duc să iau cuvântare. Adică, și acești farisei nenorociți, ca să nu spun altfel, Deși Isus a vindecat femeia gârbă, bă, omul cu mâna uscată și i-a spus, bă, ce se face bine, binele bine, sau rău? N-au ce să răspundă, normal că bine, bineședul -a, a întinde mâna și s-a făcut sănătoasă. A vindecat acest slăbănoc în mintea lor și pe celor orb tot sâmbătă. și-a și spus unul din care era la, la sinagogă acolo, pe aveți șase zile în săptămână să vă vindecați și tot, voi tocmai sâmbătă faceți mai e cum toată sâmbăna, nu e timp de minuni? De ce? Iisus vrea să le arate că care nu are viață este egală cu zero. Și noi în clipa când stăm de vorbă în această biserică și ne rugăm lui Dumnezeu de pace, de liniște și de sănătate trăim într-o țară în care legea nu are viață. Este făcută aiurea ca să distruge omul, nu să Și trebuie să fiți foarte atenți să nu picați în capcanele manipulării și a mizerilor în care ne învârtim. Fiți înțelepți și blânzi ca porumbei dar înțelepți ca șerpii fiți calmi, fiți pașnici, nu vă antrenați, nu vă hazardați, nu vă aruncați, cum se spune, cu capul înainte, ci gândiți de 10 ori, cum spune proverbul românesc, și măsurați o singură dată, adică cu atenție. De ce? Pentru că singurul care ne poate ierta păcatele este Hristos și singurul care poate schimba din rău în bine este Dumnezeu. Și dacă noi ne rugăm cum trebuie, auzi ce spune finalul Evangheliei. Toți erau uimiți și îl slăveau pe Dumnezeu zicând, nimeni n-a mai văzut vreodată asemenea lucrări cu slaba noapte să se de pe poate. Dacă noi ne rugăm cu credință și ne împărtășim cu credință și ne străduim cu credință și suntem un pic de ortodox cu credință și un pic de români cu credință și un pic de români cu sânge de român și un pic de români cu sânge de creștin și un pic de români cu sânge, nu naționalist, etos românesc, să păstrăm tradiție, folclor, cultură, poezie, să nu distrugem aceste valori, pentru că ele ne definesc pe noi, nu valurile și mareile de gunoaie care vin peste noi și ne slăbănogez de tot, ne-au distrus o generație, să știți? Noi nu ne dăm seama. Toată această poveste cu școala pe calculator, cu statul pe acasă, cu notii puse online, cu online, este un handicap pentru o generație care nu va ști să ducă frâile unei țări fiind lăsați într-o derută. Nu sunt vinovați, sunt copii de 10. Dar învățătorul trebuie să strălucească și să fie o lumină, preotul trebuie să strălucească și să fie o lumină, justițiarul trebuie să strălucească și să fie o lumină, stăpânul și împăratul trebuie să fie o lumină, dar noi, se pare, că bezvedicim în întuneric și ne stăm de tot. Să fim atenți la această poruncă luați-vă patul vostru și mergeți sănătoși la casa voastră. Amin.